Bilera garrantzitsua. Bai, nor da? Kaixo amaia, e, Zuzendaria naiz, Martin? Ah bai, bai, ze behar duzu. E, gogoratzen altzara bilera bihar arratsaldean dela. Bai, zazpietan, ez da? Bai, hori da. Eta bueno, zuri tokatzen zaizu aACTA jasotzea eta gai ordena orketea? Orduan, aurreko bileraren akta fotokopiatu behar duzu, ba irakasle bakoitzarentzat zat, bileran bertan banatzeko. Eta horretaz gain, biharko bileraren gai ordena ere, ba irakasle guzti pasabe hartzaia. Osondo, eta esango zen izkiak emesez gai ordenaren puntuak? Bueno, behira, biharko bilerako gai ordena hausia izango da. Ikasle egin egin behar den irteera. Bigaren puntua, gurasoen bilerak nola egin behar diren, eta hirugarren puntua, jantokiko begiralearen portaerari buruzkoa. Orduan, ba nik behintzat aholkatuko nizuke ordenagailuz gailuz pasatzea akta. Eta gai ordena ere, bai. Eta baita ere, fotokopiak, ba, albauduzu azken orduan ez egitea. Ina. Yeah. Orduan, eh, saiatuko bazina lehenago egiten, ze badakizu, fotokopia gailu berria dela eta jende asko egoten da. Bai, bai, ha? joango naiz, Hiru bat orduz lehenago edo, joango naiz. bat orduz lehenago edo, joango naiz. Bueno, nahi badozu, bilera aurretik, ba, nire txea konbidatuko zaitut, kafea tartuko dugu, eta itxein dugu lasaiago, ba, gai ordenan nola markatu, eta bar, eh? ados. Bai, ados. Bai, lasaiago beratzen nahi zola. Lauretan? Zer, etoreko zara hor doa, nire txea? Osondo, edarki. Bueno, ba, gero arte. Aio.